I dagens tidning, DN, så står det på första sidan med ett stor rubrik att åtal hotar ett 50-tal taxiförare för fusket med färdtjänst. Här har vi nu droskägare Ivar Lindemann. Ja. Vi tänkte göra en liten skjutjärnsintervju. Här tycker inte ni att det är samvetslöst att hålla på så här nu och Lurade det allmänna på en massa pengar Har ni inga skruppler? Skruppler? Jag har inga skrupplar. Jag har inte haft några var Länge sedan jag hade några skrupplar. Jag känner ingen människa som har några skruppler Folk hade skruppler förr Nu har de inga skrupplar inte Fan, jag vet ingen som inte heller tar 200 spänn Jag var säger som heller tar en flaska whisky 200 spänn menar jag Tvärtom menar jag Men, för ett jobb alltså. Jag menar fan det är alla alltså skruppler. Det, det försvann samtidigt med golfbyxorna ungefär. Man gick omkring där och hade här, eh, violett charmigt med lite blixtlås och så slip på golfbyxor och skruppler. Det var vad man hade Fan, det jag finns ingen som har skrupp. Jag var förr för i världen alltså. Fan, jag vet, det är, alltså, men Nu när det är en sån här Dessutom när det är en borgerlig regering Så är det väl lite radikalt att smita från skatten Är det inte det på något <laughs> sätt Det tycker ja. jag i alla fall nej, alltså skrupple det har man i, alltså det är ju inte bara vi som forskar med de här färdtjänstkvitton en av våra kunder färdtjänstkunder, han sålde ett helt knippet, påtecknade såna kvitton till mig och ändå hans första rik det är hans första som har den här firman vet du, koldolman och sån ja Ja. Han brukar alltid vilja att jag ska fylla i hundra spänn mer På taxikvittorna som han ska ha Den där direktören ja. Och hans sekreterare som han har En fru eh, Frycken Malkula <laughs> ja, och hon, eh, hon köpte ett helt block Med taxikvittorna med häromdagen För hon behöver ståla för hon ska köpa En svart lägenhet där i kvarteret Myglaren Nämligen som eh, På Östermalm, väldigt stiligt Hus min bror jobbar där varje sjukdag Ja, han eh, <hör> Som murare där, ja Skattefrid. Ja, Jag körde honom förresten igår kväll Han skulle hem med några säckas cement i sin sommarvilla Som han skulle ha ja. Och nederst där en restaurang En pizzeri, den har redan öppnat förresten Pizzeria Lucrezia Borgia ja, väldigt... alltså, Där jobbar ett femtontal greker För halva lönen De har ingen arbetstillstånd nämligen Det är därför ja. Jag jobbar för dem också Jag brukar köra kött till dem Från en kompis jag har som jobbar på enskild slakthus Lite <kör> Jag har Svart kött, väldigt, väldigt gott och billigt. Men det är en trevlig krägare där. Det är faktiskt en ganska bra, bra tjock. Han har bjudit mig på partys flera gånger. Han har haft han åtta 9 gånger. Stora partys har på blivit bjuden på. Som han har. Varje gång han gör konkurs har han alltid en stor, stor party för hela personalen. Jo, då, för klarar det hyggligt, Jag klarar mig hyggligt, alltså. Ja. Men äm, inte så bra att jag kan gå och äta på den där krogen, för där måste man ha minst två kreditkort för att prysa notan. Den saken är klar. Nej, skruppler Det har jag tagit med mig. <laughs>